För ett 25-årsjubilerande radiotjänst är 1950 ett ovanligt häxtiskt år men många hitresta reportrar till kung Gustav Vs begravning, Gustav VI Adolfs trontillträde och Nobelstiftelsens 50-årsjubileum. Enligt en galluppundersökning noteras för övrigt för utsändningen från Gustav Vs jordfästning det hittills största antalet lyssnare på ett svenskt radioprogram. Radiotjänst får också en ny chef Lektorn och radions ombud i Luleå Elof Enmark Efterträder Yngve Hugo Till radiotjänst 25-årsfest Strömmar mängder av telegram Noga räknat 2311 stycken Och ett av telegrammen Uppskattas alldeles speciellt Vi börjar med telegram ifrån Järvenpär Till 25-årsjubileet Sänder jag min varmaste lyckönskan Högaktningsfullt Jean Sibelius. Ett populärt telegram från den store finska tonsättaren Jean Sibelius. Ett av många som Bo Villners läser upp på festen. Men radion och dess framtid diskuteras också av två radiomedarbetare. En veteran som varit med i alla de 25 åren och en som just fyllt 25. Sven Gärring och Åke Falk som också talar om det nya som kommer. Televisionen. Ja, den kommer att bli något nytt. Den kommer att eh, komplettera lyssnaradion. Och en så betydelsefull komplettering, eh, den innebär naturligtvis en eh, enorm förbättring. Tänk så mycket man kan få med television. Tänk på ett föredrag av till exempel. Och han illustrerade med filmbilder som man har tagit med vanliga fotografi. Man kan se att han berättar om. Och många föredrag, nästan alla kan illustreras på samma sätt. Men, och vi håller oss till den tid som är, tycker jag. Vad anser ni unga vara er viktigaste uppgift? Ja, vi är ju unga. Vi är naturligtvis förfärligt ambitiösa. Du har sagt mig att den ambitionen i någon mån trillar av så småningom. Den ambitionen som vill kanske krångla till det lite för mycket. Jag tror i alla fall att vi i våra mest djupsinniga ögonblick kanske går och drömmer om att hitta nya programformer Ja, det finns mer att rända, klart. Vi vill fortsätta att intervjua folk vardagligt, vi vill förmedla kontakter mellan människor. Vi vill försöka ge dagsaktualiteter om vi kan och vi vill förstås försöka roa lyssnarna. Inte minst det kan hända. Inte minst det. Radion i alla ära, men 1950 får televisionen sitt verkliga genombrott i England och USA. I USA oroar man sig för de sociala följderna av televisionsflugan och 1948 års Nobelpristagare i litteratur, T.S. Eliot, varnar för televisionens förödande konsekvenser. Faran ligger inte i programmets kvalitet utan i själva vanan vid att sitta framför televisionsapparaten. För i New York kan CRN, det finns ännu inget svenskt ord för den här företeelsen, välja mellan flera olika kanaler. Det svenska språket berikas för övrigt det här året med ett nytt ord som visar sig vara mycket livskraftigt. I ett korseri i Dagens Nyheter berättar tidningens korsör Lennart Nyblom, signaturen Red Top, om en bekant dam som kommer upp till honom på redaktionen med sin 16-årige son. Du måste tala förstånd med honom, säger hon. Nu vill han bli en sån där skinnknutte. Skinnknutte? Ja, du vet, en sån där som går i skinnkläder och kör motorcykel. Så får vi ordet skinnknutten. Årets favorituttryck som sprider sig som en löpeld över landet är Just det, ja!